چې دا څومره خبرې دې چې دا کوي او د چې دا م کوي یله الساعه مېر دې ست نو وحیدی چې کوم حکم کړه دا کار کوي نو دې کار کول وسخ جالب دي او نو کولې بد جالب دي د قرآنی په ریالي دا کار نکوي نو نو کولې خ جالب دي او ده ده ذو ریکار بد جانب دی لیکن اللہ پرمائی ده یتیم مال تممن از دیکھی گئی من زیر مال مخی رئی نو ده یتیم مال نخورات خی جانب دی اور ده یتیم مال خورات بد جانب دی او فرمای وعدی پورا کی نو وعدی پورا کیول کار کوول خی جانب دی او ده وعدی خلاففرزی کو بد جانب دی نو د ده طور بد جانب کل دالک 검찰 صحیح دا طول دا دي بد جانب بد عرق عند ربك مكروحا ستا دا رب نزبره دير زياد بد گرن لشوه ده ذالك دا ست مغذكر کن مما دا اغسن دي اوحا إليك ربك چه وحي كده دتا تستارب من الحكمت دا حكمت نوم مگر زوتا الله سر بالإله فطرقا في جهنم منطب اغرزو لشه بجهنم كي ملوماً ملامت كده شوه مدحوراً محروم افا أصفاكم ربكم بالبنين آياتاس غرقل استاس رب بظامن وبن تاسو بظامن درکړی و تخف زمید الملائکه تناسا او پپره د پرشتو نزان د پر لرونه جوړی کړی انکم لتقولو نقولن عظیما یقینا تاسو وای وایې ډیرلو خبره ولقر صرفنا فی ھذ القرآن او یقینا بیان کړی چې مونږ صرفنا یعنی مونږ بار بار بیان کړی دی دا تشدید د تکسیر لپاره دی صرفنا بار بار بیان کړی دی په مختلف انداز طب مختلف طریقون بیا نکړی دی په قرآن کې لیذکرو دغه په نصیحت وافلی و ما وما منو زیادي دی ولرا الا النفور مگر څه تخت قول ورته وای لو کان معه الهت فچرته وای دسر نور اله نور خدای دا الله سره و کما یقرون لك سنگ چې دی وای اذا نو تغو یقینا په دغه وخت کې به جوړ اوښته وي دی الی هو الی دال عرش سبیلا دی عرش ورته یو دا په دنیا کې کله طاقت برابر شي بیا نو د یو بلخپی را که نو کل کل یو بل یورو گرزی او کل کل دوان رو پسد شیدی پا جگر شی نو بیاد دوان روزی صدر و وزیر آزم پیوزه بیارواندی دا مشت و گریبان پیوزه تپسی نو چې اختیارات برابر شنو بیا خدا رست کشی شروع کی گی نو کشاتا دا اللہ سرم شریکان وی دا آغا پشاند نو وخت په دې عرش او یو لوی بل پسات دښو دا ځمکه وسما نفسه بوران شي وو سبحانه او پاک دی الله د هغه بسم شریک نه وتعالو جد عن ما لا وسنا چدي وايي علو کبيرا سره تسبح له الصلاوات السبع تسبيح یعنی داود په وړاندې دا وو اناس منګنوځ مکه او هغه څوک چې په دې کې وی من شي لیس نشت د اس یو چې مگر تسبيح یعنی سره د محمد داغه نه لیکن تا سنت وېږي دا په تسبيح باندې یقین انده الله حليم دی سربوردار دی و بخون کرے و اذا قرأتا القرآن و قرأتا قرآن لولی جعلنا بینکا وگرزم وستاف منسک و بیدن الذین لا یؤمنون او پا منز آغی قصانو کچی ایمان نرولی بالآخرت پا اخرت بنی حجابا مستورا یو پتا پردا تاسوی نی نی و یو پردا حائلی چا غیر ندیوتا ان دا زوند د جو زونه په ټولي فهم نه خلی او جعلنا علی قلوبهم اکنته مده دی پردونه ورم پردیګر زول <سؤال> دی ایتحو تی روونه شپه کوګند ورو کی درنواله ده او کله چې ريات کی خپل رب کله چې یاد کی خپل رب القرانه فقران کی وحده یوازې یوازې الله یود یوازې ده ول لو ادبارهم او ندی واپس شي شا کی روان شي منډه کی خپل شاګانو نشا کیو منډه نفورا نفرت کو ان کی دا خبر اپڑی رباد لگی نحن آلم بیما يستمیعون به بی مونتا فتر وکه غرض باندې وغدې اېز استمعون الیک کله جديو تاسو غږی قران تلولی وای زم نجوا کله جديو مشورې وقت وای ظالم ان انت تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابدارې نه کومه غرض یو وړي څنګه باندې جادو شوي دی ان زور وګوره کیپه ضربو له القاب وای فدوللو دی ګمرا شو دی دوی وقالوا دوايا يك اغه وخت من گشو ور دکی او او خاورا چوره چوره ایا مونږ به بیا را ژوند کیو جدیده په پا نوی پیدایش سره کول ورته وایا داخل خاورا د کود او حجارهن شی کاری نه کارمشان کول او حدیدن یا وسپنه او خلقان یا بلکم پیدایش مخلوق مما داغسنا یک برو پی صدورکم چستا سو پر خلک د ګټي لوص پره زیات ترتی هم پیدا کوو دوباره پس یقولونا من یعیدونا دیوب بیات تپوس دا دابم سوک واپس پیدا کئی قل ورتوائی انلذی فطرکم اغذات چی تاسوی پیدا کری اول مرد تین پاول زل پس یون غیدون ایلیک رؤوسهم نو دیوب سرنلا جڑکا ورکی اوائب و یقولونا متاهو دا اوائب دیوب داب کلی سرنلا جڑکا ورکی نه کلا کلا سرنلا جڑکا ورکی نه کلا کلا سرنلا جڑکا ورکی نه کلا ها نورته هويا قل ورته يا ان يكون قريبا له بعید نه ده چې دا ورځ ډیره نږدې یو چې تاسو ته د قبر نه پته ست及و نبی حمدي تاسو به جواب سره او تزنن تاسو به یقین کوئ الا چې تاسو نه تر کله وقل عبادي اوه زمابندګار دی یقول هي احسن چې وايي خبره دې کافرانو ته چاغه خبره ان الشيطان يقنن شيطان غرزي دی کوم چې دښمني په ان الشيطان يقنن شی شیطان د انسان دparagraph دشمن ستاسو درو ډیر خپویږي په تاسو باندې ان ډیر خم پیجنې کچرت ته خوښ نشو رحم په تاسو کې او یا کچرت ته عزاد نشو در کې و ما ک علیهم وکیل دی لېګلې موږ ته په دیو باندې وکیل وربو مسترف و بمن فی السماوات والارض فا آغا چابان چپاسمانونو گری و فضمک کری و لقد بعض النبیین على بعض او یکنن غرکڑو مونگا بعد نبی پیغمبران په بعضو بانی و آتینا داود زبورا. او داود الاسلام تا مون زبور ورکڑو هغه زبور چپایی که دا دی خاسم الانبیاء بیانم موجودو قلوا اردوایا ادعوا الذین نراو بل یربکان زعمتم جتا دعوا کو من دونه سواد اللہ نہ جدا آری هلی پلا یملکونا نو بو طاقت نہ لري کش په زوري تل لري کول د تکلیف د دا پتاوس کم قاعت و دا ولا او لوګر اغلی ده ان کوم ستا ولا تحویلا او نو ردیدل لري کول بل چاته یعنی بل چاته بدلول طاقتم دلری اولائک الذین یدعونا دا خلق دی دې ترجمه تلغوا کی دی اولائک الذین دا کسان دی اِذَا هَٰذَا الْقَصَان يَذْعُونَ كِي دوي رابلی انځل کسان چې دوي رابلی يبتغون دغه خلک د یو چې څوک رابلی او وی लढي الی ربه المخفل رفته الوسيله زريت التقرب ايهم اقرب شي انځل چې څوک رابلی اولیاء او انبیاء او صلاحا جو اویته आवाजونه کې او چغي وته واسي مدد شو پیر بابا ترا مدد شو کاک صاحب ترا مدد شو داتا صاحبو شعب عبدالقادر صاحب ترا مدد شه دته چې چاته ناری وਹੀ دغه خلک پخپله لټئی د خپل رب د نږدېکت د پاره وسيله زریعه وت پکاره ده ان اوی پخپله په دې غم کړي چې رب تبسوک سمر ډیر نږدې شي او پدېرام کې لري او تا دا موږ د خدایانو جوړ کړی دي ويرجو او موږ خپل امید لري د رحمت و يخاكون عذابو د عذاب دیږي ان عذاب ربک کان محذورا یقینا دی عذاب د رب س د یې ری ذو لایق شه دي دا, دا لس سخ عذاب دي پکارد دې دي له خلکو و ام من قريه الا نحن مهلكوها نشته دې س وکلم ګمغاغله هلاكون کیو قبل یوم القيامه مخکې د قیامت د ورځې نه یا ورته په کې عذاب ورکو عذاباً شديدا سخ عذاب كان ذلك ذاتو درس دي په کتابي مستوره په لوح محفوظ کې لیکل شوی نوښته وما منعنا او من سنخا دی مون کي له موله را اندرسل بالايات دي مون را وليغو سنخه دي نه يو مون کي د نکدره علي ګرنه مگر الا ان كذب به الاولون مگر تزید کړو واضحه فظلموا بها نوې په ظلم مکو انکار وکړوه وما ندرسل وی آیاته انرا علیکم غنکه الا تخويفا مگر يروا العذابنا چې د عذاب نو یې ریږي و اسکل لا وخت ویل موږ لکاته ان ربک یقینا ستار احاس بالناس احت کړی په خلقونه ونه و ما جعلنا التي او نه د ګرځول اغل کتل یعنی اغه کتل چې موږ تاسو خو دار رؤیا نه مراد تل تخوف نه دی دا ته مغه د ویخلې دل دی یعنی مونږه تا ته نه دی خو دلې سچمره تخوذلی دی الا فتنه تل الناس مگر دا یو فتنه ازمایشت د خلکو لپاره د دې نبالویږه هغه سچې تا د میراج پښو باندې منتها تخوذلی دی د دې خلکو د لپاره یو ازبایښ او امتحان ګرځې دلې زکه دوپرې مزاقو کو او بل وشې درت الملعونۃ په قران او هغه چې باغې لعنت کړې شوې کې دا وریت نه پزو دا جهنم یا خوراک به د زقم ولې چې دا د جهنم په میز کې راشي جي نو یو مزاق شروع کوو یو غره یو کوي چې دومره څخور ده چا سره بسول او بل طرف کوي چې د جهنم کې بدن نه وني ولاري نو په ور کې څنګه وني کیږي د دې نه زیات یعنی دوی من کارو کوو مزاق یې کو. زید دیو ده پرایو د لوی ور نو خوفهم او یاره مون دیولره پرما یزيدهم نو نزيات دیولره دایرو الا تغیا نن کبیر مگر لویسر کشی و اسقلل للملائکه تسجدو اس لادم فسجدو الا ابلیس په دی آیتونو کې آیت نمبر 51 بره آیت نمبر 65 پوری د دې مخالفیینو انکار او اعتراض ته اشاره ده چې الله پتا سبحانه او تاسو د نعمت د شکر کو پر اختیار کو تکبر اختیار کو او د دا دی دام د دا تکبر سبب وګرځو نو په دې تاسو ټیک ټیک د ګلیس په نقش قدم باندې روان یی شیطان په نقش قدم باندې روان او ابلیس په دې باره کې خپل ګومان پتا سورشتیا کو چې وی ټول به ګمراه کوو او رښتې فزان پسی کړی نو فرمایې یا ځکه هغه وخت ویلو مونږ پرښتوه ته سجده وکي ادم ته نه مگر ابلیس و نکړه قال اوویل ویل دی ابلیس ااستو دلمن خلق تپینا عیزا چې سجده وکم چې تا د خټې نه پیدا کړې دی قال اوویل ویل ابلیس ارئ تک هاذ الذي کرمت علیا ما تخدرک د الله ته ویل هاذه لذيذ دا, دا کس کرمت عليہ چې دا دې ما bale وڅت کو نه فضیلت دی ولورکو لئن اخرت نه اله یوم القیامت کې کما ته تا مغنث را کو تر قیامت دورې پوره لا احسن کن ذرریته نذب بیخ کنی وکم د دې اولاد یره د دې بیخ بنیاد و بسما الا قليلا مگر لک خلق چا په زمانہ بچی قال اذهب الله ورت عز وجل فمن تبعكم منهم هاچا استا بداریو کړه ديو نستا فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا يقينا جهنم ده بدل استاسو پورا بدل واستفز او اغلوه من است تعت منهم اغلوه دھوکا کا اغسوبت استا غسکیږي منهم ده دیونا به صوت که د دې आवाज د دا د سندرو دا در ژم دم و ژمان و, و دا میوزیک او دا میوسیقیان دا تول شیطانی آواز ندی و پا دیک دن دا جسر خلقوی موسیقی دا دا میوزیک ده پا دیک دن نخپل شیطانت پروژ دا اواز دا شیطان ده او دا شیطان په آواز بنی دا شیطان دا آواز پولید و شیطانت پیدا که گی تا سر به تجربه کردی پ irony میشون منی کنی بیلکل میشون من ماشون تاسو وایته له دا ټلیفون ته موبایل باندې مکلټلې راشو چې میوزیک ونی چې میوزیک لګولې میوزیک شروع شي ته ماشومان ولاسو نه خپل خزیلو شروع شي په ګډه شروع کیږي تاسو کله تاسو لید ته دریوږئ بالکل ماشومه جنې چې لاس په درې خذول شي او وګونې کار کوي یو لري تاسو ته له میوزیک اورو شروع کړي دا جو چې کوم دا میوزیک او یو شوه دا موسیقۍ دا دا راو دي دا سره په ورنې دا ګډه هغه شپه ځکه دا اواز د شیطان دی او د دې شیطان پخپل در تکار کوي بیا نو طول الله ورته ځو او دا وازونه دی واز مايا پیس ما په نیکانو بندګانو تلاش واز مايا واجلب عليهم بخيلك او راو راو خي جوته عليهم پديوباله بخيلك خپل سواره و جليک او خپل پیاده وشاركهم او برابر شریک شد د دې وسره فلم وال اولاد فمالونو او اولاد کې او وادي وسروکا وما يعيدهم الشيطان الا غرورا او نه دا وعده د شیطان مگر د تو کې ان عبادي ليس لك عليهم سلطان بیشک زم ما بندگان نشته دې ستاده لپاره غوي ستافت وکفابه ربک وکيلا او کافید رب ست اوکیل نگران نو نگهبان ربکم الذی رفت رب اسوغهږهږه یوز دچې چلی ستاده لپاره کیشته په سمندر کې لتبتغه من فضلہ ست اسولټوي د فضل دا غنه یقینا دې فتاس بنه مہربان او کله جوړه سی تاسو ست تکلیف په سمندر کې زل بیا ورخشی منرسوک تدعون ال تدعون جتاو رب الاه غنا سوا وقال لارا بلای چې بچم کا فلم ما نجاکم نو نکل چې نجات در کتاب سره طرف د وچ باندې اعرستم نج بشي نو بیا کار شروع کوي وقال الانسان كفور ده انسان نه شکر اف امنت ما يحسب بكم ایتاسره ډیره به خوفی ای يحسب بكم جانب البر د سمندر مخروته کوچ دا وچه د تقولو کې پکل خخ کی او دربان یاواره کې د نبي ام به او یورسل علیکم خاصوا یا را وریږي په تاسو باندې آسمان نکاړي سم ملاتاجید ولکم وکیل بیا نمومې تاسو د پر ځان د پر سوک ام امنتم تاسو به خوفی ان یعیدکم فیه طالته الاخرى کتاب یوزل جالیسه مندرته بږي او یورسل علیکم قاصفا من الريح نو را وریږي په توپان د هوا ان د هوا نو طوفان راولېږي پيغره تکوم بتا څو غرت کې به ما کافرتون په سبب د دې تاسو کو بر کړلې سم بنا تجدولکم علینا به طبيعا دا به تاسو بیان مو مې د قلزان د پر علینا په مون باندې به د دې کار په وجد طبيعا سوق مددگار چې زمانه مطالبه کوي د وری د کار کړلې سوق ته پوس کوونکې ولقد کرمنا بَنِ بني ادم او یقینا مویز زر کړی بني آدم ته په عقل او فکر باندې او حملناهم بالبر والبحر سوار کړی د موږ دی په وټو په بلند د دوارو کې ور کړی د موږ ته څو عبادت پاک رزق او غوړه کړی د موږ لاره په ډیرو د مخلوق نه مممن ala kaseer mimman khalaqna په ډیرو مخلوقات او ومن چې ما پیدا کړی تفزیلا خو ورواله یوم ندعو کل لو ناس په دغورز برابرو موږ هر یو جماعت هر یو قوم بإبابهم خپل امام bale د امام پونږه او تواس کیږي د لیډر پونږه نوم تواس کیږي نو څوک چې په کم لیډر په سی په دنیا کې تله وو دا هغه پونږه او تواس شې د پلانې ملګری راځي راجودا بکړ شي دا د پلانې دی نو په دنیا کې ځان د پاره چې کم لیډر منتخب کوی چې دا زموږ لیډر شو نو ګوره وته چې قیامت کې خو هم د وسره ملګره بلوچی چرته بزینو وته خپل انداز بیا لګو یو مندعو کلاؤ ناسی بی امامهم فمن اوتی کتابه بی یمینهی نو آغا چاہتا چو ورکلشو کتاب د اعمال دا په پا خیلس دغه دا غا خلقی چی لوری کتاب او دیو سر بززولم منکلشی فتیلا معمولی فتیل آغا نری تار تاوی ریکی گی چی کم دک دا جوری دار دوکی پا دی میز کی, کی نری ونی تاری. مراد ته نکي نايره چې کم اس کم بمسنه کې ظلم و من كان في هذه اعما اراس جو په دې دنیا کېडून په وافلاكه ته اعما ديبه په کې راته کې مون دي وا ظلم له سبيلا بلکې ديب ډير زیات گمراه اید لار نه يعني بلاره مندوک بهر ټوله زیات ناکا بي وانقاذ ليفسنك قريبه ده چې ديو واه ايتالغه عند الذي داغسنا دا او حين اليك وانقاذ دي قريب نه مراد ايله ده د دې کوشش کړی دی د دې ډېر لاګیا دي کوشش او محنت کړي چې دا واړی د هغه سن چې تا ته وحي کیږي لیتفری علینا غیره چې ته غوتړې په موږ باندې جوړ کې په موږ باندې غیر د وحي نه بل څه شي و اذا لتفزو کخلیلا ا د قرطین کې وجوده 200 ګرځي نو کدا وحي دا کتابه سې جو د دې بدل کړل او د دې په ځای کې په موږ باندې بل څه د خپل ځان بیا به دی وایته زموږه 200 وسه ولولا ان ثبتناك وجعلت منك نوى مزبوط کړه په حق باندې لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا نو یقینن کې قریبوا قریبوا چې څلګلګ झुکاوه شو وایو ته معمول یو باندې ودلته کو الله او ندې مایل شوې دا الله فرما چې اصلې دا مد زمادي دا ستا خپل کمالدي ا دله عذق ناک په دغ اوې به موږه س کولی تاته زیخپل حياتي د سزا د جون د دنیاوه زیی خپل معل د چند زاده آخرت ملا تله کولينا ننسره بیا به تا نو مدلله خپل ځان د پاهیسک مغار و ان کادو لسته په زونهکه او یقین وودو چې تا استستاافقد دمونونه او چت ک. تاده د دې تا, تا وایره من ارض په دې ځکه کې ليخرجوك د دې پاره چې وبسته من هره دینا ويزل لا يلبسوا خلافك الا قليلا هم په دغه وخت کې دیو بو وخت و انړې استا نرسته الا مگر لګ دا ځکه چې خپل پیغمبر شړلې و پیغمبر د ویستو نفس هغه یې ډیر وخت نه تیر کړي سنتو د دې چې خپل پیغمبر وستو د داغي نفس لګوله وخت جدو دارل فاس بیا سم پاتې نشو سنت من قد ارسلنا قبلکای رسولینا دا طریق کار زمونږ دی په باردا هغه چا چې هغه لګلو موږ ستنه موږ چې رسولینا خپل پیغمبران چې کله پیغمبر چا شړل او تکلیف ور کړې دا بیا نفس او یم بیان دی پاتې شوی ولا سجدو للسنتنا تحویلا او تب بیان مو مزمنه طریقه ده پر اسه تبدیلی عقب الصلاه قائم کمذ ذلوک الشمس ذزوال دنورنا الى غتق الليل ترتیرید شپه پوره وقران اوست السحر منز هم دا قرآن دا فجر مراد صلاة الفجر ان قرآن الفجر یقنا منز سحر کا نمشھودا دے مشھود یہ ندی تہ پرشتے دے دوڑ وختونو حاضریگی و من اللیلۃ التہجد بہیو د شپہ تہجد کو بہی پڑھی قران باندې ان دال ولا نا پلہ تلک د ازیاث استا دپارہ قریب د جولی گی تا رستہ محمودا اگر مقام محمود مقام د شفاعت یوم قیامت ورز و قر رب ادخلنی و ای ذ ادخلنی ما داخل ک مدخل صدقین اغذ دا ذ دا داخل ولو رشتیا دا او تا انه چرته چې می بیا یې درشتیا تر می بوز او اخرجنی مخرج الصدق او وبا سماده اغذینه جاګه د صدق دیوی نیچرته چې می وبا درشتیا سره می وبا سا واجعل لی اوغرد زما لپاره د خپل طرفنا سلطان مصر یو قوت مددگار او وایا جاء الحق راغ الحق او ختم شبهات اليقنا ده باطل ختم دون که ونزل من القران او نازلو مونږ دا قران دا مين د بیان د فقره نازلو موږ د یا د دې قران په دې قران, قرآن کې هغه ما هوس هو شفاء تر شفاء ده او رحمت ده د مؤمنانو د لپاره او د زیاتی د ظالمانو د لپاره مگر خساره و اذا انعمنا على الانسان او کله چې موږ انعام وکړه انسان باندې اعرض نو د اعراضو کې ودا ابي جانب او دې نیلی شاو گرز ویزا مستو شر رو کل جدست شر رسیگی کانا یو سنده نا امید دشی کل ورتوهای کلو یعملو على شاکلتی هی هر یو عمل کوئی پا خپل طریقه بانی استاس و رب دیر خپو ولی باغا چا بانی چا غ هدایت دی یلی پا سیده لار بانی دی او تپوس کی ستار در روح پا بارک ورتوهای روح زماده رب حکم دیونه درکړ شوې تاسو ته علم نه مگر ډېر لګ ولئن شئنه وکچړت موږ واول لن زهبن بالذي موږ باراونی سوجني په زور بقفزك واواقلوبو بزو بالذي اغثا حين اليقطات موږ وحي کړ دا قران بدرنه واپس واخلو دبسب्याने موږ ميد زام ده فارق په موږ بلی وكيلن هي سوق دسیز ذمہ دار چې واپسی کی مگر رحمت الله رب در طرفنا يقنا فزر دد پتا باندې رلويده کول ورته وایله ان جمعات الانس والجن كراجه مشره پدي خبره شي راوړ دي د قرآن په شان نه نه اگر كه د دیوباز د یو بل جوړ شي ول قد ما للناس في هذا القران من كل مثل او يقمن بيان كړي د منګ بار د پاره په دې قرآن کې هر قسم مثال او د عبرت انکار کړي ډېر د خلکو مگر نه د کفر وقالوا دي ويل لنؤمن لن لك هرڅومې ایمان نه ورو پتابره تر چې د جاری کې زموږ د دا لپاره داسمه کړې یم بوعا چې نه او تكون لکه جنته یوي ستاد لپاره باغ من نخیلین دکجور نو دا, دا انګور نه پتو فجر الانهار روانه کته دې روانه د دې په مېل کې تبجیرن روانول او تسقيت السماء يا تروغزې اسمن لکه څنګه چې ته داوا کوي په مونږ باندې کې سپن ټوټې ټوټې یا راول چې الله له رول ملائکې قبیل النخامص او یکون لک بیت جیو ستاده پارا کورد سروزرو او ترقا فسمی او کی تاسمان تبو هرگز یقین نکو صرف ست فقطو تردید را نازل کی پگون یو خط نقرا او چمگا اولولو کو رتا وایا پاک دے رب زما نهم زما گر یو بشر پیغمبر او نری من اکری مون خلق در د ایمان راولو نکری چراغ جست هدایت مگر دچ دی ویلو ددی خبرن جہل دلیو ابعس الله و علیه الک پاک بشر رسول او بشر پیغمبر قل ورتو وای لوکان فی الارض ملائکۃن کچړت په ذبکه کې فرشتي وې یمشور چې ګرځیدای متمئنینا متمئن موقیم و ترتر چا نو موږ په نازل کړه په دې باندې اسمان نه پرشتہ پیرمبر ورته وایي کافی ده الله غوازه ما تاسو په مینس کې یقینا ده په خپل بندګانو باندې خبردار او لیدونکې دي او هغه چاته چې هدایت وکړي الله په هول نو دغه کده په هدایت او هغه څوک چې ګمره کوي نو هرګز په طبيان نه امید دیو د پاره سوک حمايتي من دونه سوا الله نه او راجمه د قیامت فورس په خپل مقول باندې لپاره نه کي بک منو چاډگان او منو کارنه مأواهم جهنم د دې ټکان جهنم دی کله ما خبط کړه چا وور لکم شي مرخي زید داهم سعيره زیات بکوم دا بدل د سبب د ویجه دیو کو پرکړو زموږه یا سند باندې او چې مونږ شو اډوکی ور او فاصله او چورته ور او راست ایا په نوې پیدائش سره آیا جو ګور نه چې الله پاک هغه ذات چې پیدا کړی د اسمانونو زمکه هغه قادر دی پدې چې پیدا کی په شاند دیو دوباره پیدا کی وجعل له ماجر نو ګر زول د دې لپاره یو ډېر تنيشت لري سرش پاتلو دای کی نو انکار نه ده کوپر ورلو ان تمکو نه خضا ان رارحمة ربي ک چرته تاسو زما د رب د خضا نومالکانوي له هم س خشي ت لفاف د یقین تاسو به بکو د يې د فقر نه ان دا خظان برتوللي بندې د انسان بخیل او یفن ورکلو موږ ممسال سلامته نهها معوجزي خکارهکاره د تپوسو که د ب اسرائیل کل چې راغلي ته د ممسال سلام نوغته ویللو پراول ان لا عظونهګ د باېګمان کو ا مسا چې په تاجاز شو د سسم مشهوري. په نننۍ د جادو در ده قال اغورتم لقد علمت يقينن تهو ما انزلها اولائي النذرا لي قد طول النخ مجرد اسمغ نو دزمكي بسوائر دلائل ديو ذب غمانكم اي فرعون فتابني مذبورا دهلاكي دنكي فارانا من الارض دزمكي ده بسرنا نغرق المنغوي ومن معه جميعا وقلنا منغوي من بعده دي هلاكته فرعون بني اسرائيل توسكن الارض وسيجتاسوا دزمكي فيذاجه اواد الآخرته وکلا چې واده د آخرت راشه جتنا بكم لطيفا ربو لمغتاسو ټول وبالحق انزلناه او د حق سره دا کتاب نازل کړه لري وبالحق نزل او د حق سره نازل شوی ده کوم ځنه چې مراله ګلې د حق سره راغلې ده په لار کې پګهسته کمای بشه نه ده راغلې وبالحق نزل وما رسلنا كده دې کې موږ تعال در مغرب زير انکه وړه انکه او دا قران دې جدا جدا را لګلې دې موږ دې لپاره ته ونه ولي په قلم کو باندې مدمه او نازل کړې دې موږه په مدما نازل ول قل ورته وې ایمان راوړې پدېو کې ایمان نراوړې يقنم نه خلک وړکړه شې دا مجيلن دينه مخکي کله چې لوستي کې په وړي دا قران يخرن للزقان نبي را غورزيګي خپل الزمبانې سجددن سج کوون ک پور نوي صبحبحان ربنا پاک د رب زمونګه ان كان وادو ناله مفروله قن دو عدد د رب زمونګ ل مفرله خا مخافهېدونکې خرونه لطالي او دورا ورزيي پ خپل ال زممبانې يبتكونونه جاړي زده هم خشوره او زیاتي د دو دپاره الرحمن ورتووا الله رابللي یا رحمان رب لی ای یم ما تدعوکم نغم چرابلای بلہو الاسماء الحسنا وداغد پر ولا تجہر بصلاۃک او تجاهر مک او په خپل منځ باندې وناڅخافت بها او مډر پټوایا یعنی جاهر مک ودې په زور دی وی مشرکان په خندا جوړولہ شور سره دوبه جوړولہ او کډر پټیو دی د څوک و وبتغی بین ذلک السبیلہ د دې په مېسکی ولاره اولټو دا وسد درجه او وقل الحمدللہ الذی او یاصور سیبطونه د کمال د اغه الله د پاره لم یستخز ولدن چې نه دینی نیولہ ایست ولم یکل له شریکن فل ملک نشتر لاغتره هیڅوک شراکت والا اس لفشرک ببادشاہی کی ولم يكن له ولي من الزلی من الذللي داغ د عاجزیدو تکبره تکبيرا او لوی بیان کداغه لوی بیان ول لوی بیان کداغه لوی بیان ول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين